Ilah Hadirat Rasulillah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa Ali ibadibrirat iwa Sahabi al-Ma'een, wa al-Ta'al al-Amiyyah wal-Muslim, wa al-Auliyyah wal-Ulama wal-Suhada wal-Falah. Wila arwahi abainna wa amainna wa mu'alliminna wal-nushatina, wal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 وعلى آله محمد وصحابه وسلق سبحان الذي علم كل شيء بغير تعليم أحرجنا من ظلمات الوهن وأكرمنا بنور الفهم واستعلينا بمعرفة العلم يا أرحم الرحيم والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ahmadur wa nasta'inuhu wa nasta'in. ala nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin Wa iman kumul kita pun kira shakka kifati wala tamtum illa wa kita dahlui dengan isi bulan rajab dan dah di rajab yang mudah-mudahan ada keberkatan sepanjang bulan rajab ini insya-Allah kita baca lima kali tiap-tiap satu Allahumma tunni wa hamni wa tub alaiha اللهم اغفر لي وارحمني وتُعني يا اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اغفر لي وارحمني سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم Soga anak Allah hil akadisoman. Soga anak Allah hil akadisoman. Soga anak Allah hil akadisoman. Soga Subhanallah al-ahadis-saman Suba'anallah al-rahum Suba'anallah al-rahum Suba'anallah al-rahum Suba'anallah al-rahum Suba'anallah al-rahum Sub al Tiap-tiap satu dalam dibaca seribu kali tiap-tiap hari kalau tiap mampu membaca seribu kali Bacalah 300 kali sepanjang bulan Rajab ini, tiap-tiap hari 300 kali. Kalau tidak mampu membaca 300 kali, andalah dibaca 100 kali sama hari pagi atau petang atau malam. Kalau 100 itu tidak mampu, lebih baik untuk mati daripada hidup pun tak bergunung. Serupa dengan hayawan, makan, minum, hidup, berak, kencil, cari makan, cari duit, lebih baik, cakap dengan Allah, matikanlah, sudah hamburmu, ya Allah, daripada hidup pun serupa dengan hayawan. Jadi kalau seratus tu tak boleh Minta mati Lagi bagus Lagi selamat Lagi sejahtera Daripada hidup Berpanjangan Bukan panjang doa Bukan panjang ibadah Bukan panjang amal salib Cuma panjang buat dosa Buat maksiat itu khatir lagi Walaupun nama Kemudian Kami yang dan maklimat Setelah membaca Isu perajak dan kasdara Tutup dengan doa yang berbunyi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 Sampai kalah kami kepada Ramadan. Mudah-mudahan sampai kita kepada Ramadan dengan meminjak-minjak kepada Tuhan yang begitu. Kemudian kita iringi dengan jikir tauhid kerana kita nak belajar ilmu tauhid, ni. Kita baca tiga kali pulang. La ilaha illallah auqabla kulli ahad. La ilaha illallah auqabla kulli ahad. La ilaha illa Allah ya mukarubna wa yabna kull ahad La ilaha illa qabla kull ahad La ilaha illa Allah ba'da kull La ilaha illa Allah yabqa rabbuna wa yabna kull La ilaha illa qabla kull ahad La la illallah wa li ahd La la illallah ya Rob wa ya kullu adak Sepuluh kali sehari semalam orang orang yang membacanya sepuluh kali sehari semalam maka malaikat ditujuh ketalami tidak ketinggalan seorang pun melainkan memohonkan ampun kepada Allah kepada orang yang membacanya sepuluh kali kemudian kita irin lalui dengan jikir menolak ragu belajar-belajar tidak ragu dengan agama tidak ragu dengan Allah tidak ragu dengan jadinya baik tidak ragu menjadi jadi jahat Tidak ragu dengan hari kiamat Tidak ragu dengan hari akhirat Jadi Bacalah zikir ini Paling kurang dari semalam 100 kali Jangan dianggapkan Mana amal ni Banyak zaman Itu zikir ini wey, nah, Maklumlah nak masuk surga Kena kerja berat sikit Kena susah payah sikit sebab surga itu Allah Ta'ala punya Bukan bapa kita punya tahu. Maka sebab itu Kena kerja banyak dengan Allah Baru Allah bagi surga Kalau macam kita memang tak layak Masuk surga Nak ikut surga mana Amal salihnya sedikit Kejahatannya banyak Jadi mudah-mudahan kita tidak ragu Dengan Allah itu. Mari kita sama-sama kita baca zikir nama Allah al sebanyak tiga kali ulang. Aman tu billahi wal azali wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa Aman tu billahi wal Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa waliki kulli shay'in ali amantu billahi wa rasulihi huwal awwal akhir wal zahir wal batin wa waliki kulli shay'in ali ketika lagi dengan zikir kemenangan mudah-mudahan perjuangan kita menang mudah-mudahan kita menang dalam beragama dalam iman, dalam Islam, dalam taufik, dalam bertaubat, dalam meninggalkan ketakiran, kita menang. Hari ini kita tidak nampak kemenangan bagi umat Islam. Semua kalah. Nak ibadah pun kalah, berjuang pun kalah, semuanya kalah. Sebab biskit ini ditinggalkan. Jadi tidaklah dibaca banyak-banyak. Di mana siapa-siapa yang membacanya Allah, Allah beri kemenangan dunia dan akhirat. La ada yang Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang lain selain Allah, Muhammad Rasulullah. Tidak ada yang lain selain Allah, Muhammad Rasulullah. Tidak ada yang lain Rasulullah.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 Banyakkan berfikir dengan fikir yang tersebut Allah taala banyak menyebutkan di dalam Al Quran la allaqum tuhfilikun la allaqum tuhfilikun mudah mudahan kamu berkulit kemenangan. Selagi umat Islam meninggalkan fikir Allah tidak beri kemenangan. Sebab tak ada ayat Quran yang menerangkan meninggalkan fikir Allah taala memberikan kemenangan. Melainkan yang Allah beri kemenangan itu Ialah orang-orang yang banyak berjikir kepada Allah Maka sebab itu Yahudi dan Nasara sangat-sangat bekerja keras Untuk menghapuskan ibadah jikir Mereka adakan beberapa program yang meneronokkan Yang menghiburkan, membuatkan sumat Islam Lalai, cuai daripada berjikir akan Allah Sebab itu kita ingin orang-orang perempuan -orang yang menutup orang dia suka pula tengok perempuan yang buka orang Buka orang Lu Khalidah buka orang Saripah Anji buka, ora. buka ora. orang Yang Adin buka orang Kenapa orang-orang yang sudah menutup orang Masih gemar melihat orang-orang yang membuka ora? Kita orang Kita orang-orang yang suka menajim macam ni Kenapa suka melihat penyanyi sedang penyanyi tak suka pun tengok orang mengaji ada penyanyi malamnya? ada? tak ada, seorang pun tak ada penyanyi tapi kita pula yang mengaji macam ni hebat balik tengok penyanyi balik tengok penyanyi hari. sebab itu kita tidak boleh jadi alih ilmu. sama keluarga kita menjadi penyanyi waliyadillah jadi muslimin dan muslimah fikirlah saya hari ini pun tak banyak. Selalu saya dapat dua belas La ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selalu saya dapat dua belas Tapi hari ini saya cuma dapat lima ribu saja. Saya tak berapa kuat hari ini. Tuan-tuan dah tahulah, mungkin ada yang 18 ribu, ada yang 20 ribu, saya tengok muka cantik, eh, macam ahli fikir. Ahli fikir ni muka cantik. Eh. Yes. Jadi tuan-tuan nampak saya tengok cantik, eh, tentu banyak berfikir ni. Teruskan, jangan berhenti, jangan bosan. Sebab fikir membawa kepada kemenangan. Boleh? insya Allah. Azam Ini belajar yang melahirkan amal salih Belajar yang boleh melahirkan ibadah Belajar yang boleh melahirkan ketoakan Bukan belajar, belajar, belajar, belajar Kurang ajar juga Belajar, belajar, belajar, kurang ajar juga Baik, tak usah belajar Wa inyadillah Mari sama-sama kita mengaji dengan kitab Darussamin Muka surat 19 Semoga Allah beri taufiq dan hidayah kepada pada kita semua pada malam yang berkat ini sehingga kita dapat belajar ilmu faqhid dan dapat mentawfidkan Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah baris yang ketujuh daripada bawah bismillahirrahmanirrahim kemudian berkata pula ia mu'alik pengadilan kitab darusani ini dia berkata lagi Walhasilu, an na aksam sifati, arbaatun, nafsiyatun, wasal bidadun, wamaknawiyatun, wamaani. Haman nafiyasai an minal aksami salah sah, al awalu, al awashaqqun biha aw waqifun bi allam yahkum bi annaha qadimatun aw hadhi aw hadithatun kafara li annahu yalzimu man nafiyasa'u minha anna qawman nafiyal qasmi ar-radib wa huwa al-mua wa huwa al-ma'ani kal muhatta Laju kafiruli an nahula yang zamu ala nafih. Naksun, yapu mubizda pakin nahal kadiratun minwaik udrah, wa muri datun minwaik iradah ala makadirim, ala makadirim. Dan hasilnya bahwasanya terbahagi sifat itu. Empat bahagi 4 20 itu terbahagi kepada 4 jadi dengan kita tahu bahagianya itu maka kita tahu ini bahagi napsiyah, ini bahagi saldiah, ini bahagi ma'ani, ini bahagi manawiyah mana yang empat itu napsiyah dalam bahasa lainnya sendirian napsiyah itu sendirian dan Sabriyah itu Maknawiyah Maknawiyah itu terbitur, terbitan daripada Mak Dengan adanya sifat Mak maka ada sifat Maknawiyah Dan Mak Ani ya? Mak itu sifat yang wujudia maksud wujud dia itu wujud pada bihir dan wujud pada harib mata hati pun nampak dan mata kepala pun nampak sifat ma'ani Allah Ta'ala itu kudrat, irodal, ilmu, ayat sama, basar, kalam itu dinampak oleh hati kita dinampak oleh mata kepala kita cuma kita saja yang buah-buah tak nampak, sebenarnya dah nampak dah nampak wasa Allah, kehendak Allah, ilmu Allah semua kita nampak ya Maka Barang siapa menafikan Suatu daripada bahagia yang tiga Yang pertama itu ya? Mana yang tiga yang pertama Nafsiyah, saldiah, ma'ah Ma'ani nah, Siapa-siapa menafikan ya? Tidak ada, ada Nafsiyah, tak ada Saldiah, tak ada, ada ma'ani Bagi Allah Ta'ala itu Ya atau dikata bahawa sengat ia makhluk atau baharu ya Nafsiah itu ya salbiah itu maani itu adalah sifat baharu dia kata macam tu dulu kita dah belajar nafsiat satu sifat hu. wujud nah ha. salbiah lima si lima sifat di dalam baqa muhalafatillah aladin ya mutaladi nafsi wahdani wadaniyah Kemudian, maani tuyuh qudrat irada ilmu hayat, sama basar kalam sifat nafsia sifat qalbia sifat maani kita kata baharu kita kata makhluk apa hukum ya atau pun kita kata tidak ada sifat-sifat yang tersebut itu berdiri pada zat Allah taala atau tak padanya kita ragu pada ketiga sifat itu, ragukan sifat nafsyah, ragukan sifat saldiah, ragukan sifat ma'a, ma'ani. Sama ada ragu itu cara sak, zon atau waham. Sak itu separuh ragu. Zon itu sedikit ragu. Waham itu banyak ragu. Terhenti dengan bahawa tiada menghukumkan dengan bahawasanya Qadim. Kita tidak hukumkan Qadim. Sebenarnya sifat sifat nafsiah itu Qadim. Sifat saldiah pun Qadim. Sifat ma'ani pun Qadim. Qadim ha, itu maknanya tidak ada awal, tidak ada kesudahan itu Qadim. Berhenti tentu kepada Allah Subhanahu wa taala wajib ada tentu ada mesti ada naqiah salbiah ma'a ah, ma'ani atau baru ya atau kita kata baru berubah-ubah apa hukumnya jadikan thari ya suruh so, tu jadikan jadi satu inilah banyak umat Islam yang dia ada menyimpan ragu ya ada menyimpan yang disebutkan dalam kitab ini bahawa itu adalah sifat makhluk ya bukan sifat Allah taala sebab itu kita meletakkan kuasa itu bukan pada zat Allah taala yang kita letakkan sekarang ni yang ada kuasa makhluk ketua kampung ada kuasa wakil rakyat ada kuasa menteri besar ada kuasa ketua hakim ada kuasa ya macam tu ya. ketua negara ada kuasa kenapa mereka sebenarnya tidak sampai kepada mukjimani Allah Subhanahu wa itu wajib bersifat dengan nafsiyah salbiyah ma'a ah. macam nilah jadinya Sebagai orang Islam tidak boleh mendaulatkan Islam Sebab Islam itu terletak di tangan orang-orang yang, ber, yang berkuasa Bukan kita letakkan pada Allah yang berkuasa Sebab itu sampai kiamatlah Islam tidak boleh didaulatkan. Merdeka lah macam mana merdeka sekalipun. Tapi Islam tidak merdeka. Islam masih dibelenggu, Islam masih dikongkong sehingga sistem Islam tak dapat ditegakkan. Yang dapat ditegakkan isak sistem Kepi. Apabila semua ni orang Kepi, kalau kita orang Kepi munasabah menegakkan sistem Kepi. Kita semua orang Islam. Ha. Walikaya bila. Itu sebab itu musuh kertas sekarang ini kepada Islam Orang Islam Orang Islam Ceramah agama Yang buat pagar berduri Siapa? Kita nak buat ceramah agama Orang tu bawa pagar berduri Jangan bagi masuk Kalau nak masuk dia kena duri Siapa yang bawa duri? Ada orang kabin yang bawa pagar berduri? Tak ada Orang Islam sendiri yang bawa pagar penduri Supaya jangan dengar ceramah Islam Apa dia orang Islam <tuh> Kalau sudah taruh duri Orang nak dengar ceramah Islam pula Dia taruh duri, dia taruh kacil, dia taruh hati Apa Islam lagi Orang tengah mengajar agama Islam Dia pergi Dia datang tangkap orang yang mengajar tu Apa Islam Islam Ha, cuma tolong begitu ada orang mengajar Al-Quran 7-8 orang di kampung dia datang tangkap tuan guru itu sebab kamu mengajar Al-Quran jadi quran tu dia punya siapa ajar quran tak ada tuliah daripada dia langsung dia tangkap jadi quran tu dia punya ha, itulah orang-orang Islam membuat perkara-perkara yang murtad tidak disedari itulah murtad astagfirullah yang buat kerja macam tu belak orang pejabat agama sendiri ahli agama sendiri sebab dia nak menyelesaikan masalah orang murtad dia sendiri jelas murtad melakukan perbuatan-perbuatan yang menolak Islam yang menghalang Islam yang nak menghancurkan Islam kita tanya dengan dia perbuatan kamu ini murtad atau tidak murtad bapak kita dalam kitab mustika hadis Yang ditandatangani oleh Dr. Mahathir Dia pun tak tahu pasal hadis Dia pergi sign pula tentang Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir tu nak masuk Islam Tolong ajarkan saya mengucap dua kali masa dah. Kita kata nantilah dulu ya Saya nak kerja dulu Kita kafir tu mas ha. Sebab merengang-rengangkan orang Tapi nak masuk Islam Apakah lagi dengan perbuatan kita ni Menghalang, mendegak ya, Menolak akan Islam Lagilah murtad Maka sebab itu hukum murtad di dalam Malaysia ni tak ada Apa nak hukum kepada orang murtad Mengikut dalam Islam Orang-orang murtad itu di antara orang yang halal darahnya Boleh dibunuh Tak berdosa kita bunuh Ha, itu muslimin dan muslimat, sebab itu makin ramai orang murtad, makin ramai orang murtad, sebab tak ada undang-undang murtad sebab itu mereka kata, nak murtad murtad itu halnya taklah ada pula macam itu itu yang umat Islam makin hadis makin hadis, makin hadis, sebab makin jadi murtad, makin keluar daripada Islam kepada kaping waliqiyazubillah Nah tuh hukumnya jadi kafir kepada orang yang ragu kepada orang yang mengatakan bahawa nafsiyah salbiyah maani itu sifat baru ya kepada orang yang mengatakan bahawa nafsiyah salbiyah maani itu bukan sifat yang koden hukumnya kafir sebab itu muslimin dan muslimah ya. kita buat program Islam. Tidak dapat sambutan di mana-mana Kenapa? Kanan kiri, depan belakang, sudah kah? Sudah ya, kahpe ha, Zahir jadi Islam ha. Ha, Tapi daripada sudut batin dia Sudah kahpe Maka sebab itu mereka tidak mengambil berat tentang Islam ha. Tapi kalau program kahpe Kita ambil ber, Semua lapisan ambil berat Dengan jum heboh, suak heboh Tentu heboh ya Fantasial, taksial, ambu, the rock, the wing, the, set, the setan, the gila body. Ramainya orang datang dapat sambutan ya, di sekitar masa. Sampai orang besar tu pun hadir di dalam kelapa. Set, gemilang. Menang orang besar itu ketua-ketua negara ya, bersalaman dengan artis-artis. Dengan gintang-gintang peluang. Tetapi dalam majlis mengaji macam ini, tak ada seorang pun yang nampak muka dia. Ada mana jumpa? Ketua-ketua kita, pemimpin negara, mengaji agama Ada, panggil khadi, panggil mufti untuk berceramah agama, untuk baca kitab agama Tak ada, sebab itu mereka menguasai ahli agama Bukan ahli agama, menguasai mereka Ada pula alim ulama' nak menjalankan hukum Allah bergitahnya Perdana Menteri jadi menteri lah yang tanya kepada ulama boleh ke tak boleh ke? ikut agama ni ikut Qur'an ni ikut hadis boleh ke tak boleh ke kalau boleh baru jalan ni, ni tak kau diimulti oleh begituannya oleh menteri boleh mampus dia kata boleh tak boleh sampai kiamat lah Malaysia ini tidak boleh diperintah dengan Islam jadi Malaysia bukan negara Islam negara sekuler. Tanya orang ngaku Apa tu Malaysia negara Islam Bukan Malaysia negara sekula Ma'al hijrah Ada pula orang kafir dapat Tokoh ma'al hijrah Bila dia hijrah kepada Islam Orang India dapat tokoh ma'al hijrah Orang China dapat tokoh ma'al hijrah ya? Begitu juga Rasul Dapat tukuh mahimur Rasul Pun orang kafir dapat tukuh mahimur Rasul La ilaha ya? ilaha Mereka menentang Rasul Mereka tidak beriman kepada Rasul Diberi tukuh diberi tukuh, tukuh mahimur Rasul Tak habis-habis mengambil -habis, hati orang kafir Orang kafir nak diambil hati Macam mana dia kafir dia ke api dia ke api macam tu itulah masalahnya sibuk kita nak mencari ridha orang tidak mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala jaga tu supaya jangan jadi kapi bagaimana kita bahawa Allah wajib bersifat dengan napsi napsiyah Allah wajib bersifat dengan salbiah Allah wajib bersifat dengan ma'ani Jangan dinafikan sama sekali. Secara ragu pun tak boleh, ya? Dan secara yang lain pun tak boleh. Kerana bahwasanya la daripada nabi, kalau tak ada tiga sifat yang tersebut, iaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ya. Ni pun banyak orang tak tahu. <tuh> Cuba sebut apa <-subuh>, nafsiyah? <tuh> Cuba sebut cepat salbiyah. <tuh> tiba sebut sifat Mak Ani Elok disepak aja. Aku bertuhankan Allah Tapi tak tahu sifat Allah SWT Balik sekarang tanya Isteri kita awak tahu sifat dia, sifat Salbiah, sifat Mak Ani Bagi Allah Taala. Abang tak sebut dulu Abang pun tak dapat Oh dua kali lima suami Isteri bodoh. bodoh Mak bodoh, bapak bodoh, lahir anak bodoh Anak bodoh itu yang satu kampung bodoh semua, satu negara bodoh semua. Sehingga ditipu oleh Yahudi dengan Nasara. Sebagai seorang Islam ditipu dengan sistem Yahudi, sistem Nasara. Boleh terima pula kita orang Islam. Menerima sistem Nasara, menolak sistem Islam. Ada nampak tak yang kita sekarang menerima sistem Nasara. Menolak sistem Islam. Dari sejak kita lahir sampai sekarang ini, masih begitulah lah keadaannya. Itulah bodoh Sedang orang kafir tidak menerima sistem Islam langsung. Ha. Orang kafir tak terima langsung sistem Islam dalam apa bidang atau Muslim dan Muslimah. Selain daripada nabi suatu daripadanya, ya, sama ada nabi saldiah atau nabi nafsiyah atau nabi, nabi ma'an, kekurangan. Pada masa itu Allah Ta'ala bersifat dengan kekurangan. Kekurangan tak layak jadi itu. Tak layak jadi Tuhan. Nah, itulah yang di tengah pekan. Jadi yang kesempurnaan itulah Tuhan. Tapi sekarang kita masih bertuhankan kepada yang kekurangan. Tidak boleh bertuhankan kepada yang kesempurnaan. Yang kekurangan itu siapa? Oh? Orang. Siapa pun sekarang bertuhankan kepada orang. Jadi ketua hakim bertuhankan orang. Jadi ketua polis bertuhankan orang. Jadi ketua kampung lagi bertuhankan orang. Kenapa? Rupanya tidak sampai kepada Allah wajib berhibat dengan naksiyah, saldiah dan maaf ma'ani dimul. Dan barang siapa menafikan bahagian keempat iaitu sifat ma'ani yeah. Bahagian keempat bukan sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Seperti kaum Mu'talah. Satu kaum yang dinamakan kaum Mu'talah. Tiada kafir ya. Yeah. Jadi yang kafir menafikan tiga sifat yang pertama. Apa dia? Nafsiyah, salbiyah, ma'an. Ah, ma ha, nafsiyah menafikan bahagian yang keempat yaitu ma'nawiyah, ya. Seperti kaum mu'tazilah tak ada kafir dia. kerana bahwasanya tiada melazimkan atas nafinya itu kekurangan. Yang dinafikan itu yang keempat itu tidak membawa kepada kekurangan yang berdiri dengan zatnya ya, ini tetap Allah Ta'ala kesempurnaan maka bahawasanya Qadirun dengan tiada kudrat contoh dia lah Qadirun dengan tiada kudrat Muridun dengan tiada dengan irada atas ikut mereka itu indahi dia cuma percaya Qadirun, Muridun, Hadiun, Hayyun, Samiun, Basirun, Mutakallimun. Kudrat, irada, ilmu, hayat, sama, basar, salam. Dia tak percaya. Tak gapi. Kenapa tak sampai? Sebab dengan ada Qadirun berdiri kudrat. Dengan ada Muridun berdiri ira' Irodat dia cuma rangkulkan sahaja Sifat ma'an itu kepada sifat manawiyah Nabiya, ah. macam itu Jadi tak ada kafirlah kaum Mu'atollah Tetapi kalau menafikan Yang tiga yang pertama itu Maka tetap kafir Kaum Mu'atollah Dia Mentimankan Cuma tiga belas saja ya? Nafsiyah satu Salviah lima Siyah Maani, ha, Ma'anawiyah tu tujuh yang tak ada bagi mereka Ma'an Ma'ani ha, bagi mereka Ma'ani tak ada ya? ha, macam kita ni kalau kita nafikan yang tiga tu tadi tu Nafsiyah Saldiah Ma'ani hukumnya kafir tapi bagi kaum Mu'atollah tidak dihukumkan kafir sebab dia merakamkan sifat Ma'ani ada dalam sifat Ma'anawiyah macam-macam faham tak? kau tak faham ni. Tak pun buat-buat faham ya. Nanti lah lama-lama faham ya. Sekarang ni faham? Faham terang, faham. Ah ha, lama-lama faham. Jangan tak faham terus tidur ya. Ha, langsung tak faham. Ya? Soal jika engkau berkata mana yang 20 yang wajib bagi Allah Taala itu? kan yang wajib bagi Allah Ta'ala 20 sifat ya? jadi yang wajib bagi Allah Ta'ala itu yang mana? Ha, jawab, maka adalah yang 20 itu ha, pertamanya wajib wujud wajib ada, mesti ada, tentu ada tetap ada artinya wujud ada dan makna wujud itu waladila tak tiligat di dunia iaitu yang tiada dikenal akan dat sesuatu dengan ketiadaannya artinya tiada dikenal dat sesuatu melainkan apabila ada mawujud atau engkau kata iaitu tiada diangkalkan sifat yang mahusuk dengan ketiadaannya artinya tiada dikenal sifat sesuatu yang bersifat itu melainkan apabila ada mawujud jadi kita punya etikot wajib Allah bersifat dengan wujud tetap ada, tentu ada sehingga kita pegang di mana kita berada Allah ada apa juga keadaan dan halnya Allah'ah, ada walaupun kita tengah semayang maka pada masa itu kita pegang ada Tuhan yang nampak ada Tuhan yang tahu ada Tuhan yang melihat ada Tuhan yang mendengar langsung kita merasa bahawa sembayang kita itu diperhati oleh Allah kita berjalan pun macam tu ada Tuhan yang nampak perjalananku tu, ada Tuhan yang tahu atas perbuatanku tu, ada Tuhan yang mengetahui hal keadaanku apa juga baik itu muslimin dan muslimat kita mudah nak mengadu kepada dia Atas hal kita Katakanlah barang kita hilang Ya, Ada Tuhan yang nampak Barangku hilang Ada Tuhan yang tahu Siapa yang mengambil barang aku Ada Tuhan yang tahu Di mana dia simpan barang itu Ada Tuhan yang tahu Macam mana nak mengembalikan barangku itu Hanya orang-orang Yang memegangkan Allah wajibul wuk Wajibul wub. Tuhan ada, Tuhan ada, Tuhan ada, Tuhan ada, Tuhan ada Macam kita ni, tak sampai kepada, eh, tukar, Tuhan, ah, Tuhan ada, Tuhan ada Dulu saya ada cerita dengan tuan-tuan Nak masuk rumah kosong Yang orang dah tak duduk 2 tahun Kita nak masuk tu, dalam hati kita, siapa ada dalam rumah tu? Hantu? Hantu Ada pula hantu yang ada, Tuhan tak ada Menerangkan kita belum sampai kepada Dapat etikat Allah wajib wu. Allah wajib wujud Itu mengikut akal Diterangkan bahawa Selagi Allah tidak wajib bersifat wujud Maka tidak boleh wujud yang lain Selain daripada Allah tidak boleh wujud Sebab penciptanya tak ada Melainkan ada pencipta Baru wujud alam ini Jadi alam ini menjadi tanda akan wujudnya Allah. Ha, kita makan aja. Allah ada. Sebab makanan itu dicipta oleh Allah. Ha, itu yang kita bercita-cita lepas makan nak ibadah, nak doa. Allah dak bagi makan macam ni. Kita tak ada niat apa-apa. Makan cuma nak tolak, tolaklah lapar. Wal ia digula. Sampai kepada uh, eh eksekot Allah wajib ada, tentu ada. Sebab makanan telah diberi oleh Allah Taala. Jadi Muslimin dan Muslimat itu yang kita kena banyak berfikir dengan fikir Allah supaya masuk dalam hati secara tasdek Allah ada. Itu yang wali-wali Allah banyak menyebutkan Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Paling kurang 300 dari semalam. Itu mana ada? sebut yang bukan-bukan ya. sebut anak, bini, duit politik, ya. harta kebun, perniagaan Allah tak disebut juga tak masuklah Allah ada jadi kalau nak dapat ikut eh, Allah ada sehingga yang lain tak wajib ada yang wajib ada, oh? wajib ada Allah, ada sebab ada Allah semua ada kalau Allah tak ada semua tak ada semua tak ada Duit pun tak ada Rumah pun tak ada ha, Jadi sekarang kita nak dapat Allah ada Allah ada Semua ada ha, Maksudnya orang tak yakin ya, Macam mana pula Allah ada Semua ada Sekarang macam kita ni Apa yang tak ada lagi Apa yang belum ada lagi <laughs> Dah cukup ke belum Dah lebih Tapi masih belum Cukup Masih belum memadu macam itulah keadaan kita Sehingga kita punya etika Allah tak wajib ada Yang wajib ada duit Duit Dalam hati kita yang mesti ada Tentu ada duit ke Allah Duit ke Allah Kalau mulut kata Allah Pembohong itu. Ada bukti Ada duit suka hati Seronok ke tak ada duit susah hati luka juga. Ada Allah tak ada apa Tak ada Allah pun tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Menerangkan Allah tak wajib pada. Yang wajib ada duit. Duit. yang banyak orang mati tidak boleh sebut Allah. Cuma boleh sebut duit. duit duit duit Duit. Sebab Tuhan duit. Yang wajib ada duit itulah muslimin dan muslimat maksudnya orang mati Islam ramai tak ramai sebab tak sampai kepada bertuhankan pun. bertuhankan Allah mereka macam etikot eh, orang nasara orang nasara ni alam ini kau kodim orang nasara orang nasara ni etikotnya eh, alam kodim bukan Allah kodim alam ni Tuhan baik itu orang nasara orang nasara ni bertuhankan kepada alam iaitu orang ha yang ada anak, ada bini hijau kesatuan yang ada anak, ada bini oh. orang tak ha, macam itu Allah mana ada anak, mana ada bini itu Allah ha. kenapa kita tidak bertuhankan kepada Tuhan yang bersifat begitu balik-balik kita bertuhankan kepada orang yang ada anak, ada bini Itulah yang kita patuhi arahannya, yang kita tohati arahannya. Waliaju bila banyak sebut Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Paling kurang 300 hari semalam. Jangan dimalaskan, jangan dicuaikan. Nanti tak tasdik dengan Allah, tak tasdik dengan Allah. Rabu tentang ujar Allah wujud Allah waliyah jubillah kata kil kata setengah orang tapi daripada kalangan ahli-ahli tauhid juga bukan orang biasa kan? makna wujud itu Iaitu suatu yang lawan Adam Jadi ada itu lawannya tak Tak ada ha, Itu wujud Ada lawan tak ada ha, Itu wujud Maka makna tiga itu Suatu jual. Ada tiga makna tadi yang dua di atas Kemudian yang satu ni Adalah sama je maknanya satu jual. Maka memulai segala ulama akan sifat yang dua puluh itu dengan wujud semua ulama, ulama taqid, ulama sekolah ulama, ulama pun memulai bahawa sifat yang wajib pada Allah Taala yang pertama ialah hu wujud kerana ia menempati asal, anehnya ya? induk dia kalau wujud tak ada semua tak. Semua tak ada. Ha, jadi kita nak pegang awal-awal lagi bahawa Allah wajib bersifat dengan wujud. Menempati asal bagi segala sifat yang lain. Sebab tiada sah kita sifatkan dengan segala sifat. Melainkan apabila ada zat itu mahu wujud. Ya. Kita nak sifatkan dia Tidam, bakok dan seterusnya Adalah tidak menempati Melainkan ada sifat wujud dulu Baru boleh eh, Kita kata bahawa Allah Ta'ala wajib Tidam, wajib, bakok dan seterusnya yang lain Kerana Inilah sebab didahulukan dia Daripada sifat yang lain ha, Sebab itu ulama' mendahulukan sifat wujud itu Daripada sifat yang lain Padahal semua wajib juga wujud pun wajib, nirwada pun wajib. Tetapi ulama menempatkan wujud itu sebagai sifat yang pertama. Maka telah muafakatlah segala agama, ya. Mukminnya dan kafirnya. atas ada wajib wujud Allah yang menjadikan sekalian alam. Agama kafir pun kata ada Allah. Agama orang beriman pun kata ada Allah. ada Allah. Tanyalah orang kafir. Kita tanya siapa pun. Tanya sama Delo. Dia kata Tuan Allah. Tanya Karpal Singh pun. Dia kata Tuan Allah. Siapa kasih mati. Tuan Allah. Siapa kasih turun hujan. Tuan Allah. Semua Tuan Allah. Tuan Allah. Tapi bila kita tengok. Apa pasal lu sembah berhala. Lu cakap ada Tuan Allah. Apa sebab lu sembah berhala. Aha, apa jawab dia? Kita pun macam tu semua Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala tak ikut hukum Allah Taala. Tak ikut ikut orang yang menyembah berhala. berhala. Tu Yahudi nasara tu menyembah berhala, berhala salib. Kita ikut itu ke pula. Ada sama tak dengan orang kafir? Orang kaji dia kata Tuhan Allah Tapi sembah berhala Kita pun cakap Allah Ta'ala Allah Ta'ala Dalam pada Allah Ta'ala Kita ikut sistem orang yang menyembah berhala Tidak kita ikut Allah Ta'ala Itu pun menyembah juga nama dia Bukan sembahyang saja Mengikut sistem lain itu pun Nama menyembah juga Haa jadi kita sudah menyembah selain Allah Ta'ala dalam bidang perindangan, dalam bidang sistem kehidupan ini. Itulah yang dikatakan kita menuju ke arah murtad. Ke arah keluar daripada Islam kepada kehidupan cara kapi. Tapi banyak orang tak faham. Tak belajar ilmu tahir macam mana nak faham. Nak menyuluh, sirik ke tak sirik. Padahal kita sudah cakap tiap-tiap dalam semayang wama ana minal moshrikin. <laughs> Aku bukan daripada golongan orang yang menyekutukan Allah, menyekutukan Allah. Tapi dalam bidang perbuatan kita sudah menyekutukan menyekutukan hukum Allah, hukum syarak pun ada, hukum sewel pun ada. Sepatutnya mahkamah di Malaysia ni satu aja, mahkamah sarin, mahkamah syariah, mahkamah syariah. Mahkamah carinya pula tidak ada fungsi lebih tinggi pula kuasa dia. Mahkamah sewel. Macam mana? Tak sewel kita nih. Hah? Astagfirullahaladzim. Itulah syirik. Berbilang-bilang hukum itu syirik. Berbilang-bilang Tuhan itu syirik. Berbilang-bilang agama itu syirik. Syirik itu kafir. Itu yang disuruh kita mengaku dalam sembahyang, wama anani nai musrikin, wama anani nai musrikin, wama anani nai musrikin. Tetapi dalam cakap macam tu, rupanya kita menyekutukan agama kita baik tu dua agama ada, satu Islam yang sebenar, satu lagi hadar. Hadari, hadari itu cintaan manusia yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Tak ada sejak dulu Sampai bila-bila Tak ada hadari Tapi ada orang yang berani mencipta hadari pula ha, Sebagai agama global yang boleh diterima oleh antarabangsa Kita bukan mahu macam itu Mahu diterima oleh orang yang beriman Macam itu Tapi imam, banyak Islam nak diterima dengan orang kafir? Melainkan dia boleh masuk Islam Orang Islam sendiri pun tak boleh terima Islam dengan sepenuhnya Orang kakir pula nak terima Islam Betul tak? Kita sendiri ni pun tak boleh terima Islam sepenuhnya Macam kita lima jenis separuh sebab Macam separuh-separuh saja Dah mengaji dah Tapi nak terima Islam sepenuhnya Tak berani lagi Tak mampu apa nak buat, lemah lagi, belum kuat lagi. Itulah alasan kita. Tapi yang pelik ikut kapal mampu aja, Boleh saja. Bila-bila masuk. masa. Atas ada wajib, wuj wajib wujud Allah yang menjadikan segala alam wajib Allah Ta'ala itu wujud kerana Dialah yang menjadikan sekalian alam ha. jadi alam ni dia yang menjadikan pegang tu ha. banyak orang memegangkan Allah Ta'ala dah tak boleh menjadikan alam ha. banyak orang mengaku Dialah yang mengamankan Dialah yang makmur-makmurkan dia lah, dia lah, dia lah tidak diletakkan kepada Alhamdulillah Padahal Allah dah kata Yang mentadbir alami Allah. Allah Dan tiada segala orang kafir itu syak Akan wujud Allah Orang kafir pun tak ragu Tentang Allah Ta'ala itu wujud ya. Kita pula orang Islam Mereka lah? Mereka mana Allah ada Mana Allah ada Kadang-kadang orang yang ditangkap Oleh pihak pemerintah dia Di penjara itu di egit sedia-sedia Kata kamu Allah ada Alla menolong Haa tolonglah Sampai cakap macam tu Polis-polis ni, SDS ni ah ni tak tolong dengan Allah Sampai cakap terlupa macam tu dalam lokak tu sampai dia cakap macam tu. Ha, kalau betul Allah ada, boleh tolong, boleh bantu. Ha, ini tak tolong dengan anak Asal Setelah macam tu, selupuhnya, bulut-bulut mereka kurang ajar dengan Allah SWT. Sebab saya pernah masuk lokak. Dan saya pernah mendengar cakap macam tu. Ha, Muslimin dan muslimat sebab mereka tak belajar agama bolehlah sebarang cakap bolehlah sebarang tindakan cuba belajar agama ha, macam tu muslimin dan muslimat dengan dalil tereman Allah Ta'ala bukti yang orang kafir pun ya, mewajibkan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat wujud wala'in sa'altahum man khalaq as-samawaati wal ardi dan jika kamu tanyakan mereka itu yang kafir, nah, tanya lah siapa-siapa pun kepada orang kafir. Siapa yang menjadikan tujuh petala langit dan bumi? Sesungguhnya berkata mereka itu Allah. Nampak? Tanya siapa pun bawa yang menjadikan langit, yang menjadikan bumi ialah Allah. Ini menerangkan bahawa mereka percaya Allah aja. Wah, lagi Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kul tu yuladu al-fitrah, hatta ya Robu al-lisani, faabawahu." Faabawah Yahudi anihi Yahudi anihi Auyang suranihi Auyumat gisanhi Rawahut tabroni Anil aswadil Anil aswa bin Seri Tiap-tiap anak yang diperanakan di atas agama mulai Ya maknanya bersihlah, tidak ada bawa ugamu apa-apa hingga menyatakan daripada lidahnya anak-anak-anak yang menyatakan dengan lidahnya maka dua ibu bapaknya membawa akan dia ke Yahudi atau ke Nasara atau ke Majusi riwayat terberoni daripada Aswad, Anak Syari jadi mula-mula kita lahiri semua bersih tetapi yang membawa kepada anak itu Yahudi Nasora, ibu bapa mereka itu. Ha, itu, yang anak anak kita ada yang jadi Yahudi dan ada yang jadi Nasora. Siapa yang mendidiknya ialah ibu bapa mendidik mereka itu dengan Yahudi dan Nasorah. Nasora di antara sistem Yahudi dan Nasora yang sudah masuk ke dalam rumah kita ialah televisyen ialah tadi TV televisi. siang malam pagi petang Yahudi dan Nasara main peranan penting dalam rumah tangga kita cara mana nak mendidik keluarga kita menjadi Yahudi menjadi Nasara hikmat saja khas khas khas khas khas ha, ha, ha. budak belum pandai apa-apa baru boleh bangun duduk dah boleh itu peranan Yahudi cukup licin ya? Sehingga kita tidak menyedari bahawa guru kita yang pertama dalam rumah kita ialah Yahudi dan Nasar. Nasara Sebab itu tuan-tuan guru pun tak berjaya gagal untuk dapat anak yang saleh, ya. Ha. Kenapa? Sebab tuan guru sudah datang daripada Yahudi dan daripada Nasara dalam rumah tangga kita Walayyadubillah Lagi dan lagi tiada membangkit oleh Allah satu Rasul Daripada dahulu hingga sekarang Menyuruh mereka itu akan umatnya Bahawa berkata mereka itu Allah mawujud Tak ada Rasul mengajak Allah wujud, Allah wujud, Allah wujud Tak ada. Dan hanya menyuruh mereka itu berkata La ilaha illallah La ilaha illallah Ha, baik nak, nabi mana pun, rasul mana pun, yang mereka ajak, ialah menyebut, tidak tidak haram. Nabi dan is, nabi isbat, ya. Apo yang nabi bagi Allah sifat mustahil, Apa yang isbat bagi Allah sifat yang wajib. Tidak eh? tidak haram. Nabi Adam, isbat wujud. Tidak tidak haram. Nabi. Eh, nabi panak hisbat bapak. Ha, sebab itu muslimin dan muslimat kalau nak dapat kalau nak dapat sungguh-sungguh beriman kepada Allah sehingga kita takut kepada Allah, sayang kepada Allah, malu kepada Allah, hati nampak kebesaran Allah, bacalah zikir yang dibawa oleh Nabi SAW dalam peringkat dakwah Islamiah dia di mana Nabi dan para rasul tidak mengajak kita mengatakan Allah wujud diajak kita mengatakan la ilaha ha illallah dan menyebut dua kalimat syahadah sebab itu tuan-tuan dan perempuan -tuan semua perbanyakkan membaca abdal dzikri fa lam annahu la ilaha ha illallah Simpan bawah susu sebelah kiri. La ilaha illallah. Simpan di kepala. La ilaha illallah. Simpan seluruh anggota. Sehingga kita rasa semua dah tumpu kepada mengingati Allah.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 Dua ribu, tak pernah. Ya. Baik itu kita gagal lagi daripada mengingat iman Allah yang baginya itu nabi dan isbat. Apabila kita sudah dapat nabi isbat. Nabi lah yang lain bukan Tuhan. Yang isbat jadi Tuhan hanya al, hanya al. Orang tak jadi Tuhan, pokok tak jadi Tuhan, duit tak jadi Tuhan, hantu Jin pelung posit pelung sabet tidak jadi Tuhan. Yang jadi Tuhan kepada sekalian alam ialah Allah. Jadi banyakkan sebab. Lah, dah, oh, dah dah ilham, oh, dah dah ilham, dah dah ilham. Jangan cuai, jangan lalai, jangan malas. Yeah? Nanti tak dapat nafir dan isbat tentang Zat Allah Subhanahu Wataala. kerana menyatakan bahawa saya yang lain itu tidak patut bahawa disembah ha, nampak, yang lain tak patut disembah yang layak disembah yang patut disembah hanya Allah. hanya Allah sekarang Allah tak patut pula disembah kita letakkan yang patut disembah yang layak disembah selain Allah selain Allah pula yang patut dituati yang patut dipatuhi bukan Allah pula Supaya menolakkan waham, ha. menolakkan waham. Waham itu banyak tak percaya, menolakkan banyak tak percaya kepada Allah. Waham makhluk bahwa ibadah akan berhal itu mendampingkan diri mereka itu kepada Allah Taala. Ini orang kati, orang kati, ya yes. dia anggap. Menembak berhalia itu satu tarikat, satu jalan untuk mendampingkan diri kepada Allah, kepada Allah, tawasulnya, ha, ya? ha, orang-orang kafir melalui berhat, melalui berhala ha. Kerana kata mereka, Haulai supaya munah indahum mata illa liyuqarribuna ilallahi zulfa segala berhala itu memberi syafaat akan kami kepada Allah tiada kami sembahkan mereka itu melainkan kerana mendampingkan kami kepada Allah tempat berda'ah ha, itu sangka-sangka orang kafir macam tu ya ha Hanya mereka tidak sembah Allah yang disembah berhala disembah berhala macam tu macam itu, macam gitu Allah alasan-alasan kita kita tak jalankan hukum Islam tu, bukannya kita tak percaya kepada Islam kecil. Ah, ha. sementara kita tak mampu ni, kita jalankan dulu hukum Katolik. Dari pada tak jalankan hukum lang, langsung jadi. Ah, ha. tu carinya. Padahal itu sudah menukarkan, menukarkan. Kalau tidak, daripada semayang tu kita tukar kepada menyembah pokok macam tu. Kalau sekadar tak sembahyang itu nama pasca malas. Tetapi kalau sudah menukarkan sembahyang menyembah Allah kepada menyembah pokok itu sudah keluar daripada Islam kepadaka? kepada kah kepada kafir. Begitu juga perundangan Islam kita tinggalkan perundangan Islam. Ya? Satu contoh, ya? satu contoh orang berdina. Ya? Perundangan Islam kalau sudah kahwin tidak lagi dengan batu sampai mati orang puja. Badinah juga merobol juga, meliwat juga, maka hendaklah disebat dengan hukuman 100 kali. Kan? Tak boleh ditukar dengan hukum yang lain. Tetapi sekarang sudah tukar dengan denda 2.000. Denda 2.000. Ha. Sudah menukar. Kalau kita tidak jalankan, ya, itu berarti kita tak mampu nak jalankan. Tetapi kalau kita sudah tukar, kita sudah tak percaya dengan hukum Islam. Kita lebih percaya dengan hukum Yahudi dan hukum Nasr. Macam kita lah masuk parti meninggalkan perlembagaan Abno, ya. adakah kita Abno lagi? Kita tak mau perlembagaan PAS, adakah kita PAS lagi? Contohnya kami, kenapa ditolak daripada PAS? Sebab dia menolak perlembagaan PAS. Kalau kita sudah tolak perkenaan Al-Quran, adakah kita Islam lagi? Kamu tak tolak. Tapi kita pula boleh pula. Awatkan orang-orang yang menolak perlambutan amat. Bukan ahli parti lagi. Tetapi kenapa agama boleh pula? Padahal lebih bahaya agama daripada parti. Sebab agama akan ditanya dalam kubur. Apa agama kamu bulan dan pulang? Dia tak tanya kamu parti apa? Betul tak? Ha. Ustaz malam ni main parti pula. Bukan main parti ya. Ini nak menerangkan bahawa Agama lebih penting Daripada parti Kita boleh menjaga parti, kenapa tak jaga agama Tak takut ke kita mati kapit Mati kapit, kekal dalam neraka Selama malam ni Cukuplah pengajian buat malam ni Kita sambung bulan depan Insya Allah InsyaAllah Doakan saya Panjang umur seperti saya tu boleh meneruskan pengajian kitab Darussalam. Pada 30 hari 31 Ogos, saya ada berceramah tentang merdeka di seberang perai Masjid Batu. Kalau sampai umur nanti dijemput tuan-tuan datang di Masjid Batu Seberang Perai 31 Ogos itu, saya cuba menghurai mengenai dengan kemerdekaan ni itu apa ra itu, ya, itu apa ya itu apa ya itu apa kaf itu apa alif itu apa kemudian kita padankan Sudahkah kita merdeka betul-betul mengikut yang diri oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ataupun sekadar merdeka di dalam dunia yang menyamai dengan kemerdekaan orang Yahudi dan orang Nasarah Tetapi diri-diri diri akhirat belum merdeka lagi Belum bebas lagi daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala Sebab membuktikan kita tidak merdekakan diri kita semua ya? Rakyat jelata semua Negara kita semua daripada sistem Yahudi dan Nasar Nasara sedang kita semua orang Islam kenapa tidak membebaskan diri daripada sistem-sistem yang Allah tidak reda itu, jadi jemput datang pada 31 Ogos di Masjid Batu seberang peran, kemudian sebelum daripada kita bersurai nanti balik nanti tuan-tuan ambil doa ni untuk dapat isteri yang salah dan untuk dapat anak yang salah di antara kebahagiaan seseorang itu Dirinya soleh Isterinya soleh Anaknya soleh Kawannya orang orang besar Siapa dapat empat ni Itulah kebahagiaan Walau duit banyak, bangkak besar sekalipun Hebat, masakun nama Kalau tak dapat empat ni Tak ada kebahagiaan dalam hidup dia Jadi nak dapat Kita kena minta dengan Allah Dengan satu doa yang berbunyi Allahumma radhukni zawjatan wa zurriatan salihatan thayyibatan inna ka samiu addu'a Allahumma radhukni zawjatan wa zurriatan thayyibatan salihatan inna ka samiu addu'a baca lepas berkat, kemudian rancangan tonton semua macam biasa cuma saya harap lebih dalam malam ni daripada yang sudah-sudah sebab saya nak kumpul-kumpul untuk bagi anak-anak yatim berbuka puasa sedap sikit Tuan-tuan dah buka sedap, macam-macam kuih-muih, macam mahan -macam kuih macam lauk, macam-macam air minum, air sirap, air sabu, air kelapa, air soya, macam-macam air ditolak air kencing aja ya. Semua tuan-tuan minum. Tapi budak-budak tu -budak, cuma air sirap, makan nasi dengan lauk saja. Dan terdikai sekeping. Jadi kalau tuan, tuan derma lebih sikit Mungkin kita boleh beli soto Boleh beli udang Boleh beli yang macam tuan-tuan bokap puasa ha, tu insya lah InsyaAllah lagi pun sebulan sekali saya minta derma Kemudian tuan, -tuan beli dah barang yang saya jual tu Macam-macam ubat Macam-macam Apa ni Kaset dan lain-lain lagi Semua itu untuk membantu Membangunkan agama di Darul Asyik Mudah-mudahan berkat dan menjadi amal jariah InsyaAllah InsyaAllah lain tak ada apa-apa Kita jumpa pada bulan hadapan Ajak kawan-kawan anak istri Sekali ini, supaya aa, Dapat Mengetahirkan tentang Ilmu Tauhid Sebab ilmu Tauhid itu satu ilmu yang Sangat penting daripada ilmu Ilmu yang lain InsyaAllah kalau kita boleh dapat Tauhid Boleh pegang pekah kalau kita boleh pegang fiqah, kita boleh pegang yang lain lagi. So, hidup kita semata-mata mencari keridoan Allah. Bukan mencari keridoan siapa-siapa. Wallahu'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asraful mursalin. Wa ala alihi wassabi ajma'in. Allahumma barik lana fi rajabin wa sa'ban Waballi'unna ramadhan Bismillahi wa salatu wa salam Wa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. sallam Wa ala malayikatillah Wa la hawla wa la illa billah Adadaqul diharfin kutiba abadal abidin Wa darat dahirin Allahumma ya mujibat da'wat Allahumma ya arhamar rahmin walhamdulillahirrahmanirrahim taqabbal allah minkum inna wa minkum taqabbal ya karim